Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wala alaihi wasallam. Waala alaihi wasallam. Waala alaihi wasallam. Waala alaihi wasallam. Waala wa la quwwata illa wasallam. amma ba'd wasallam. Waala alaihi wasallam. Waala alaihi wasallam. Waala alaihi wasallam. Waala alaihi wasallam. Waala alaihi wasallam. Waala yang saya cintai dan saya muliakan Rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita sekalian Kita akan memasuki Bab yang ketiga Dari pembahasan kitab Tauhid. Sebuah bab yang diberikan Judul oleh penulis Al-Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala Bab man haqqaqat tauhidah dakhala al-jannata bi ghairi hisabin Silahkan dilihat pada bab yang ketiga Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid Maka dia akan masuk surga Tanpa hisap Siapa yang Merealisasikan tauhid Maka dia pasti masuk surga Tanpa hisap Dan juga Tanpa azab Maksud bab ini Menjelaskan kepada kita Betapa tingginya kedudukan tauhid Bahawa tauhid adalah sebuah jaminan kepastian masuk surga bahkan bukan hanya masuk surga tetapi masuk surga tanpa hisab juga tanpa azab maksudnya apa jemaah sekalian tanpa hisab artinya tidak lagi ditimbang tidak lagi diadili sebanyak apa amalan baiknya sebanyak apa amalan buruknya langsung masuk surga seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam langsung masuk surga juga tanpa azab artinya tidak melewati azab sedikit pun jadi langsung masuk surga. Tapi dengan syarat jemaah sekalian yaitu merealisasikan tauhid. Mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Bukan sekedar mengamalkan tauhid, tapi mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya? Para ulama menjelaskan tahqiqut tauhid yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid adalah takhlisuhu wa min syawaib syirk wal bid'ah wal ma'asi memurnikan tauhid kita dan membersihkan tauhid kita dari kotoran-kotoran syirik Mengada-ada dalam agama Dan maksiat-maksiat Artinya apa jemaah sekalian? Menjauhi semua perbuatan dosa Bukan hanya tidak syirik Tetapi juga tidak melakukan semua perbuatan dosa yang lain Maksudnya berusaha menjauhi Berusaha menjauhi semua perbuatan dosa Apakah dosa kesyirikan Ataupun kekufuran Maupun dosa yang lebih ringan Daripada itu Seperti orang-orang yang Suka mengada-adakan di dalam agama Atau dosa-dosa besar Maupun dosa-dosa kecil Itu yang dimaksud Merealisasikan Tauhid Membersihkan Tauhid kita Menyucikan Tauhid kita Dari semua kotoran-kotoran syirik kekufuran dan semua perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Maka insyaallah taala siapa yang mengamalkan hal tersebut, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ini maksud bab yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan di sini 2 dalil afwan tiga dalil dua dari Al-Quran satu dari sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa kita masuk pembahasan dalil yang pertama Qala rahimahullah wa qawulullahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang ummat yang selalu taat kepada Allah yang hanif yaitu selalu berpaling dari kesyirikan walam yakun minal musyrikin dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat An-Nahl ayat ke-120. Jemaah sekalian, inilah dalil yang pertama. Sungguh sangat tepat sekali Pembahasan kita di pertemuan ini Adalah Tentang Profil Nabi Ibrahim A.S Beliau mengangkat profil Nabi Ibrahim Karena karena Nabi Ibrahim A.S Adalah termasuk Sebesar-besarnya teladan umat Di dalam Mengamalkan Tauhid Khususnya lagi Kita sedang Berada di awal-awal Zulhijjah -awal dan pada tanggal 10 insyaallah taala sampai tanggal 13 kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan teladan pertama sekali yang berkurban adalah Nabi Ibrahim alaihi Bahkan kurban yang sangat agung. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan putranya yang tercinta yang telah beliau tunggu sekian lama. Beliau berdoa kepada Allah agar dianugerahkan seorang anak. Nabi Ibrahim sudah tua baru dikabulkan. Istrinya juga sudah tua baru dikabulkan. Anak semata wayang ketika itu, anak satu-satunya. Tatkala Nabi Ismail sudah mulai dewasa, sudah beranjak dewasa dan sudah mulai membantu Nabi Ibrahim sudah mulai membantu di dalam berbagai macam pekerjaan beliau Maka saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menguji beliau Dengan memerintahkan untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihi salam Dan mereka pasti akan berpisah selama di dunia ini Maka jemaah sekalian luar biasa pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah sangat bertepatan kita membahas profil Nabi Ibrahim alaihi pada bab ini di saat kita tidak lama lagi insyaallah taala akan melakukan ibadah yang sangat agung yaitu menyembelih hewan kurban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mangkanalahu sa'a ah wa walam yudohi Fala ya korban siapa yang punya kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka jangan mendekat ke tempat solat kami. Artinya apa jemaah sekalian? Itu adalah celaan keras dari Rasulullah Sallam bagi orang yang mampu berkorban, namun dia tidak berkorban. Jadi jangan kita sia-siakan jemaah sekalian. Ini peluang yang besar bagi kita untuk menggapai karidoan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembeli hewan korban. Baik, jemaah sekalian Untuk menunjukkan kepada kita Bagaimana seharusnya Orang yang mengamalkan Tauhid Maka beliau mengangkat untuk kita Profil seorang Nabi Seorang Nabi, seorang teladan Yang Nabi kita sendiri Nabi Muhammad SAW Di dalam banyak ayat Allah perintahkan Untuk meneladani Nabi Ibrahim AS Dan Nabi yang paling mulia, pertama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Dua orang nabi yang bergelar al-Khalil. Kekasih Allah. Ya, dua orang nabi, hanya dua orang nabi yang sampai pada tingkat al-Khalil, kekasih Allah yang paling tinggi. Paling tinggi tingkatan kecintaan Allah kepada mereka, melebihi siapapun. Ya. Yeah. Jadi banyak sekali ayat dalam Al-Quran Termasuk ayat ini Ayat ini bermakna Perintah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Demikian pula umatnya Untuk meneladani Nabi Ibrahim AS Jamaat sekalian Di dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita Beberapa sifat Nabi Ibrahim Untuk kita teladani Karena inilah sifat orang yang Mengamalkan Tauhid Pertama kata Allah, "Inna Ibrahim ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang ummat. Ummat yang dimaksudkan di sini adalah imamun wa kuduah. Beliau adalah seorang imam, seorang pemimpin dan seorang panutan. Tapi kenapa jemaah sekalian dikatakan sebagai ummat? Ummat itu secara bahasa sudah bisa kita pahami maknanya adalah segelongan orang. Makanya dikatakan umat Islam. Artinya umat yang banyak yang besar. Tapi Nabi Ibrahim seorang diri. Namun disebut umat. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taalahuma, beliau mengatakan Nabi Ibrahim alaihi salam di awal beliau mulai berdakwah hanya beliau sendiri seorang muslim di dunia ini tidak ada muslim kecuali beliau itu di awal beliau mulai berdakwah ketika itu tidak ada seorang muslim di dunia kecuali beliau tapi kenapa Allah mensifatkan beliau sebagai umat kenapa jemaah sekalian karena kualitas beliau kualitas beliau senilai umat yang besar sama dengan ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berbicara tentang Muaz bin Jabal kata Ibnu Mas'ud dia adalah umat insyaallah taala akan datang nanti sebuah hadis berbicara tentang kisah pengutusan Muaz bin Jabal ada pada bab yang ke-6 Muaz bin Jabal karena kualitasnya yang begitu hebat, Ibnu Mas'ud mengatakan dia adalah umat padahal dia seorang diri. Makanya Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, "Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah itu, umat itu, persatuan itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Artinya apa jemaah sekalian? Sekelompok orang, banyak orang Tapi mereka tidak berpegang teguh dengan kebenaran Mereka kurang nilainya Bahkan bisa jadi gak punya nilai sama sekali Tapi seorang diri, namun dia berpegang teguh dengan kebenaran Dialah yang lebih pantas disebut sebagai umat Atau jamaah, atau orang yang bersatu Walaupun dia seorang diri Kalau dia berpegang teguh dengan kebenaran Inilah hakikat persatuan, hakikat jamaah dan umat di dalam Islam. Ya. Jadi maksud umat di sini bukan segolongan orang melainkan imamun wakuduatun, imamun wakuduatun, imam serta teladan wa muallimun lil khair. Juga dikatakan para ulama. Maksud umat di sini adalah Beliau adalah seorang Pengajar kebaikan Seorang yang mengajarkan Kebaikan Kemudian ulama juga menjelaskan Apa Yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim Alayhi salam Sehingga beliau sampai pada derajat Imam Sampai derajat tinggi Padahal gak ada yang dia pimpin ketika itu Tapi beliau disebut Imam Mengapa jamaah sekalian beliau sampai pada derajat tersebut? Karena dua sebab yaitu as-sabru wal yakin Kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat yang lain dalam surat As-Sajdah, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Pekala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi jemaah sekalian, ini syarat mencapai derajat imam, mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, kesabaran dan keyakinan. Kenapa harus dua perkara ini jemaah sekalian? Karena pada hakikatnya yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan kalau kita globalkan itu hanya ada dua yang menjerumuskan manusia dalam penyimpangan dalam dosa-dosa kemaksiatan dan kesesatan pada hakikatnya hanya ada dua yaitu apa? syahwat dan syubhad syahwat dan syubhad godaan syahwat godaan hawa nafsu yang menjerumuskan kepada kemaksiatan dan syubhat syubhat itu adalah kebodohan atau ucapan-ucapan yang nampak benar tapi sebenarnya menyesatkan itu namanya syubhat sehingga manusia kemudian memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran itu karena syubhat jadi jamaah sekalian kalau kita globalkan semua yang bisa menjermuskan manusia Pada hakikatnya ada, hanya ada dua Syahwat dan syubhat Maka syahwat itu dihadapi dengan kesabaran Dan syubhat itu dihadapi dengan keyakinan Dan untuk menggapai kesabaran dan keyakinan Jalannya adalah Ilmu dan iman Jadi jemaah sekalian luar biasa Pengaruh ilmu di dalam kehidupan seorang hamba Inilah Sebab dan jalan Yang mengantarkan Nabi Ibrahim A.S. pada derajat Kesabaran dan derajat keyakinan Sehingga beliau menggapai Kepemimpinan Karena ilmu yang beliau miliki Ilmu yang melahirkan Keimanan Oleh karenanya jemaah sekalian Sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Jadi jemaah sekalian, pada hakikatnya kembali kepada ilmu untuk menggapai derajat yang tinggi tersebut. Baik. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihi yang pertama. Kemudian sifat yang kedua kata Allah qanitan lillah. Beliau adalah seseorang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan qanitan lillah adalah Dawamu taah terus menerus taat. Demikian pula Al Khosyik. Beliau adalah orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk di dalam beribadah. Ini cakupan makna selalu taat, selalu taat dan khusyuk di dalam beribadah. Dan jamaah kalian selalu taat kepada Allah. Terus menerus taat kepada Allah Inilah yang dituntut Inilah sifat orang yang bertauhid Jamaah sekalian Amalan kita walaupun sedikit Tapi kita lakukan terus menerus Berkesinambungan itu lebih baik Daripada sekali Satu hari kita kerjakan banyak banget Besok enggak lagi Nanti tahun depan lagi baru banyak banget Iya, lebih baik sedikit, tapi dilakukan terus menerus, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabul amal ilallah adua muha wa inkal". Amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus dilakukan, yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Maka Nabi Ibrahim Alaihissalam adalah seseorang yang memiliki sifat selalu taat. Terus menerus dalam keadaan ketaatan. Walaupun beliau juga seorang Nabi yang tentunya maksum. Terpelihara dari dosa. Namun ini adalah sifat yang Allah perintahkan kepada kita untuk meneladaninya. Selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Namun jemaah sekalian bukan syarat. Orang yang disebut beriman Bertauhid, bertakwa Adalah tidak pernah Berbuat dosa sama sekali Bukan syarat Kecuali para nabi dan rasul Karena mereka maksum Namun bedanya Orang yang bertauhid, tauhidnya benar Imannya benar Ketakwaannya benar Dibandingkan dengan orang Yang tauhidnya rusak Dibandingkan dengan orang yang Tauhidnya terdapat kekurangan apa perbedaannya? Tatkala melakukan dosa. Maka orang yang benar tauhidnya, Dia akan selalu berusaha, Dan segera berusaha untuk bertobat. Beda dengan orang yang tauhidnya memiliki kekurangan, Atau bahkan tauhidnya rusak. Ketika dia terjerumus dalam dosa, Maka dia terus tenggelam, Bergelimang dosa, Bahkan tidak jarang, di antara mereka ada yang merasa bangga melakukan dosa. Seraya mempertontonkan dosa mereka. Juga tidak jarang mereka mengajak orang lain untuk ikut melakukan dosa. Itu perbedaannya jemaah sekalian. Orang kalau tauhidnya benar, tatkala dia terjerumus dalam dosa, maka dia segera tobat. Jadi bukan syarat orang bertauhid itu berarti dia sudah seperti malaikat enggak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi kalau dia terjerumus dalam dosa, dia segera taubat. Dia segera mengingat Allah, dia sesali perbuatannya. Sebagaimana firman Allah, "Wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfirlu dzunubihim wamay yaghfiru dzunuba illallah walam ysirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau berbuat zalim terhadap diri-diri mereka sendiri Maka mereka segera mengingat Allah Kemudian mereka memohon ampun Atas dosa-dosa mereka tersebut Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa Selain Allah Dan mereka kata Allah Tidak terus menerus melakukan dosa itu Dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya Jadi Nabi Ibrahim selalu taat Kita pun berusaha selalu taat yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangannya Meskipun bukan syarat orang bertauhid itu gak pernah terjerumus dalam dosa, hanya saja orang yang bertauhid, apabila terjerumus dalam dosa, segera taubat, dan hatinya akan gelisah hatinya tidak tenang kalau terus menerus dalam perbuatan dosa kemudian sifat yang ketiga hanifan kata Allah, beliau seorang yang hanif Imam Luqaym rahimahullah ta'ala berkata Yang dimaksud dengan Al-Hanif Al-Muqbilu ala Allah Al-Mu'rid an kulli masiwah Hanif itu adalah Orang yang selalu Bergantung hanya kepada Allah Fokus kepada Allah Berharap hanya kepadanya Berserah diri kepada Allah Serta berpaling Dari segala sesuatu selain Allah Dia beribadah hanya kepada Allah Dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah, itu makna hanif. Apa kalau terjemahan disebutkan di situ? Jemaah sekalian, apa disebutkan di situ terjemahan? Hanif. Bisa tolong dibacakan? Sesungguhnya imam ini adalah imam lagi patuh kepada Allah dan hanif. Yang kali-kali bertanya-tanya terhadap orang-orang yang berbicara. Hanif, nggak ada penjelasan di situ. Nggak ada penjelasan. Jadi Hanif, kata Iman Muqayyim rahimahullah, artinya Al-muqbilu Allah al-mu'rid an-kuli masiwah. Orang yang selalu berserah diri kepada Allah, ibadahnya hanya diberikan kepada Allah, serta berpaling dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat orang yang bertauhid. Pasrah kepada Allah, tunduk di hadapannya berserah diri kepadanya, bergantung hanya kepadanya, kuat harapannya kepada Allah segala macam ibadahnya hanya dia persembahkan kepada selain Allah dia mengeluh hanya kepada Allah dan dia berpaling dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala sampai ada riwayat jemaah sekalian tatkala Nabi Ibrahim AS dilempar ke dalam api datang malaikat malaikat mau menolong kata malaikat kamu butuh pertolongan kata Nabi Ibrahim, kalau kepadamu saya tidak butuh saya hanya butuh kepada Allah itu sebuah riwayat yang disebutkan oleh Sebagian ahli tafsir Oleh karena itu Doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam Tatkala dilempar ke dalam api adalah Hasdi Allah Wa ni'mal wakil Cukup bagiku Allah sebagai penolong Aku tidak butuh yang lain Hanya dialah sebaik-baiknya Aku memohon Aku uh, bertawakal Aku bersandar diriku Itu Doa yang dibaca Nabi Ibrahim AS. Dan ini adalah sunnah. Tatkala kita menghadapi berbagai macam masalah. Baca doa ini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kemudian sifat yang keempat. Walam yakuminal musyrikin. Beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa maksud sifat yang keempat ini jamaah sekalian? Kata para ulama, maknanya adalah... Beliau berlepas diri dari kesyirikan Dan dari orang-orang musyrik Apa maksudnya berlepas diri? Maksudnya beliau Menyalahkan mereka Memusuhi mereka Dan membenci mereka Itu sifat orang yang bertauhid Yang keempat yang ada pada diri Nabi Ibrahim Alaihissalam. Beliau membenci perbuatan syirik Dan memusuhi orang-orang Yang melakukan kesyirikan Oleh karenanya jemaah sekalian Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga secara khusus Memerintahkan Nabi kita yang mulia Serta umatnya Untuk meneladani Nabi Ibrahim Pada sifat ini Pada sifat yang keempat Seperti disebutkan dalam surat al Mumtahanah Ayat keempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini ayat yang lain Yang secara khusus Memerintahkan kita untuk meneladani Sifat yang keempat ini Apa kata Allah Kodekanat lakum uswatun hasanah fi ibrahima wal ladzina Sungguh telah ada bagi kalian wahai Muhammad dan umat Muhammad pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam serta pengikut-pengikut beliau satu teladan yang baik. Apa teladan itu jemaah sekalian? Id qalu liqaumihim. Tatkala Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau berkata kepada kaumnya Inna buraa umingkum, wamil mataabuduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarnabikum. Kami salahkan kalian. Wabada bayinanawabayinakumul ada watual bagda'u abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian kebencian atau permusuhan dan kebencian. Untuk selama-lamanya Hatta tu'minu billahi wahdah Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja Jadi Masya Allah Sikap Nabi Ibrahim Terhadap perbuatan syirik dan kaum musyrikin Secara khusus Allah perintahkan kita Untuk meneladani Sebagaimana dalam surat al Mumtahanah Ayat keempat Seorang Muslim itu Sebagai konsekuensi keimanannya terhadap Tauhid keimanannya terhadap kalimat la ilaha illallah maka dia harus menyalahkan membenci, memusuhi perbuatan kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya tapi oleh sebagian orang sekarang entah mereka pernah belajar atau tidak arti la ilaha illallah mereka mengatakan itu pemahaman ekstrim itu keras padahal Allah mengatakan itu adalah teladan yang baik Teladan yang baik jama sekalian Allah katakan Untuk Muhammad dan umatnya Kok ada orang yang berani lancang mengatakan Itu pemahaman ekstrim itu keras Subhanallah Apa kita sudah berani mengatur Allah Apa kita sudah berani menentang ketetapan Allah Allah yang menciptakan kita Terserah Allah memberikan aturan kepada kita Kita selalu butuh kepada Allah Kita selalu menikmati rizki yang Allah berikan Sedetik saja Allah tidak berikan rezeki Musnahlah kita Binasalah kita Kok berani-beraninya Kita menentang apa yang telah Allah tetapkan Dan juga apalagi kalau kita hanya mengandalkan Akal pikiran kita Seakan-akan kalau begitu kita merasa lebih pintar Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi inilah jemaah sekalian Empat sifat Nabi Ibrahim Mungkin saya tambahkan satu sifat lagi Biar lebih lengkap pada lanjutan ayat Allah mengatakan, syakiran li an umi. Beliau adalah orang yang selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hanya saja beliau tidak menyebutkan lanjutan ayat ini. Ia. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya, wakala dan Allah subhanahu wa taala berfirman, waladina hum birob bihim la yushrikuun. Ini dalil yang kedua di dalam bab ini. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan rob mereka Surat Al-Mu'minun ayat 59 Jemaah sekalian Ini adalah penjelasan tentang sifat orang yang beriman Orang yang mentauhidkan Allah Iaitu tidak mempersekutukan Allah Ini penegasan terhadap penjelasan ayat sebelumnya Nabi Ibrahim tidak mempersekutukan Allah Bahkan membenci kesyirikan Dan juga membenci orang-orang musyrik Maka pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita Sifat orang-orang yang beriman Secara keseluruhannya adalah Tidak berbuat syirik Artinya jemaah sekalian Orang beriman itu mungkin melakukan dosa lain Yang lebih rendah daripada syirik Tapi dia selalu bertobat Itu bedanya Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kullu bani Adam khutbahirul khutbah ina tawabun". Setiap anak Adam selalu berbuat salah, namun sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Dan orang yang selalu bertobat akan mendapatkan kecintaan Allah, sebagaimana Firman-Nya: allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan selalu menyucikan diri, baik menyucikan diri dari kotoran, najis, maupun dari perbuatan-perbuatan dosa tapi orang beriman itu tidak mungkin melakukan kesyirikan dan kekufuran kenapa jemaah sekalian? karena kalau dia melakukan itu imannya batal dia bukan lagi orang beriman itu maksudnya Orang beriman itu tidak mungkin melakukan syirik Karena kalau dia melakukan Imannya batal Dia bukan lagi orang yang beriman Maka ini adalah sifat penting Orang yang merealisasikan tauhid Adalah tidak menyekutukan Allah Tidak menyekutukan Allah dengan syirik besar Demikian pula syirik kecil Dia selalu berusaha untuk menjauhi dosa-dosa syirik Baik besar maupun kecil Kemudian pembahasan yang terakhir di dalam bab ini Para ulama mengatakan Merealisasikan tauhid itu Dapat terlaksana Dengan tiga perkara Yang pertama ilmu Ilmu tentang tauhid. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Kalau kita belum memiliki ilmunya Sejauh mana kemampuan kita mengamalkan Adalah sejauh mana kita menguasai ilmunya Kemudian yang kedua Al-Yitikad Keyakinan setelah kita pelajari maka kita yakini kebenarannya, kemudian yang ketiga adalah al ingkiah ketundukan, setelah kita pelajari kita yakini, maka kita tunduk terhadap konsekuensi dari Tauhid tersebut ya sekalian, ada contoh orang yang sudah punya ilmu sudah yakin benar tapi enggak mau tunduk dialah Abu Talib sebagaimana insyaallah nanti akan datang kisahnya lebih lengkap Abu Talib itu yakin, Muhammad itu benar Ajaran yang dia bawa itulah yang benar. Dia punya ilmunya dan dia yakin. Cuman sayang dia gak mau tunduk. Itulah kekurangannya. Jadi tiga ini yang kita butuhkan untuk merealisasikan Tauhid. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Jemaah sekalian inilah penjelasan ringkat. Penjelasan yang sangat ringkas. Profil Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Satu keteladanan Dari Nabi Ibrahim alaihissalam InsyaAllah dalil yang berikutnya yang cukup panjang Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Mungkin ada sedikit tanya-jawab -tanya Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, Yang ingin saya tanyakan Ustaz Apabila seseorang melakukan perbuatan syirik, tapi dia tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Dan setelah dia tahu, dia baru memohon ampun kepada Allah. Nah, sebelum dia memohon ampun itu, apakah dia dikategorikan orang tidak beriman? Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. So. Kalau tadinya dia adalah seorang Muslim, kemudian dia terjerumus dalam dosa kesyirikan karena ketidaktahuan padahal dia adalah orang yang selalu berusaha menjauhi dosa syirik dan dia juga berusaha untuk mempelajari tauhid yang benar agar dia selamat dari kesyirikan tapi karena dia masih belum tahu mungkin dia melakukan satu bentuk kesyirikan, apakah Islamnya batal imannya batal, jawabannya tidak jemaah sekalian kalau dia tadinya Muslim, kenapa? karena itu ketidaksengajaan dan dia bukan orang yang Uh, tidak mau belajar Sengaja tidak mau belajar Maka dia Adalah termasuk orang yang Dimaafkan oleh Allah Terlebih lagi kalau setelah dia tahu Kemudian dia bertobat, dia istighfar yeah. Dan Allah Menyatakan dalam Al-Quran Tentang doa orang-orang ha. yang beriman Rabbana la tuakhidna Innasina au akhto'na Wahia Rabb kami Janganlah engkau menghukum kami Apabila kami salah karena lupa atau tidak sengaja. Jadi ini adalah dua sebab yang Allah sudah ampuni kita. Karena dalam hadis Qutsi ada jawabannya, Naam saya ampuni. Ia. Walaupun di Al-Quran tidak ada jawabannya, tapi hadis Qutsi riwayat Muslim Allah menjawab, saya ampuni. Ya Allah janganlah engkau hukum kami karena kami melakukan dosa disebabkan lupa. Atau tidak sengaja. Ya. Apalagi setelah dia tahu, dia kemudian menyesal dan bertobat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dia tidak terkategorikan sebagai orang musyrik. Ya, wallahu a'lam. Hmm. Rasulullah SAW bersabda, Ata At ibu mina zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertobat dari satu dosa. Betul-betul dia bertobat, dia sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi jamaah sekalian, ini keutamaan taubat, bisa menghapus dosa kita. Seperti kita enggak pernah berbuat dosa itu, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang juga uh, akan masuk surga tanpa hisap. Karena Nabi Sallam mengatakan demikian. Allahu Alam. Iya, baik. Hmm. Selamat. Ucapan tahli, La ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal. Kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak zikir ini. Terutama jemaah sekalian di 13 hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَذْكُرُوا سُمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ Hendaklah mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi. Kata Ibn Abbas, Hari-hari yang dimaklumi maksudnya Sepuluh hari pertama Zulhijjah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Wazukurullaha fi ayyami ma'dudat Berzikirlah kepada Allah Di hari-hari yang sudah ditentukan Kata Ibn Abbas Maksudnya tiga hari setelahnya Jadi kita lebih ditekankan Di tiga belas hari ini Untuk memperbanyak zikir Dan zikir yang paling afdol Adalah la ilaha illallah Kenapa? karena di situ terletak amalan yang paling tinggi, keimanan yang paling tinggi tingkatannya yang paling Allah cintai, mentauhidkan Allah. Tapi jamaah sekalian bukan sekedar baca tapi amalkan. Yakini dan amalkan makna dan kandungannya. Percuma saja seorang baca la ilaha illallah tapi ternyata dia menyekutukan Allah. Atau bahkan dia enggak paham maknanya yang sebenarnya sehingga dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. La ilaha illallah itu artinya la ma'budah haqun illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Ternyata dia enggak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, enggak ada gunanya zikir la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya. Khususnya lagi di tanggal 9. 9 Dzulhijjah. Ini harus kita lebih perbanyak lagi ucapan la ilaha illallah. Sekali lagi mengucapkannya dengan pemahaman, dengan kehadiran hati. Hati ikut berfikir bukan hanya lisan dan yang tidak kalah penting adalah mengamalkan konsekuensinya, yaitu pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah dan penyerahan semua ibadah hanya kepada Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu taalaanhu ma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairud doa doa uyo arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari arafah, tanggal 9 bulan hijrah." Wa khairu ma ana wan nabiyyu min dan sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan demikian pula para nabi sebelumku adalah ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syaiin qadir. Jadi kalau dia ucapkan la ilaha illallah kemudian tambah sedikit lanjutannya maka itu adalah zikir yang paling afdal. Tapi jamaah sekalian tidak ada satu pun riwayat, baik dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat mereka berdzikir secara berjamaah. Mereka dipimpin oleh Rasulullah untuk berdzikir kemudian seperti kor di komando itu tidak ada. Kemudian tidak boleh juga kita tentukan jumlah khusus tanpa ditentukan oleh syariat. Kalau kita mau berdzikir silahkan berdzikir sebanyak banyaknya. Tapi jangan kita tentukan syariat khusus, jumlahnya harus sekian, apalagi ditambah lagi, e, harus diamalkan sejumlah hari sekian. Itu gak boleh kita tambah-tambahin itu. Tapi lakukan silahkan semampu kita. Apalagi kalau melakukannya ada niat lain. Apa jemaah sekalian? Ternyata setiap hari dia amalkan, la ilaha illallah seribu kali selama empat puluh hari, ternyata bukan untuk ibadah. Tapi untuk mendapatkan tenaga dalam atau ilmu kebal. Maka ini termasuk tipuan syaitan. Ini termasuk kategori sihir. Dia tanpa sadar telah ditipu oleh syaitan. Jemaah sekalian, waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilai. Wasallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.